priznanja. Благодарим него и вашу сестру, и оним, кто вам помог за долгих dana, дојде, дојдете и носить чин, примица и у свјештно молитву от је нам повер стoga што вашим душо нам даје веран Богу nudeći i onaj vješnji u Calsku nebeskom, mnogo pomaža onima koji ovdje dolaze i koji je zavolješa. A i ova sveta i svaka u našoj mitropoliji, zadržena svojenim okvirima, koja je posvećena Majici Božjoj, nudi mnogo više nego što mi, na žalost, primjećujemo. Ako bismo htjeli, braće i sestre, da promijenimo situaciju od goveg na bolje, a pa da zaista bude dobro i zaista bolje, ne treba mnogo da se luta, ne treba mnogo da se misli, sve je to davno reženo, davno otkriveno i bezbroj puta od bezbroj istinitih svedoka potvrđeno. Samo treba da se podsjetimo, ne da izmišljamo novu, Ne da se uključujemo u projekte, vidimo danas u Podvorici neka nova furiozna naučna dostignuća, idemo samo naprijed. Zajedno i vođeni kosmonautima, ne brađe i sve. Davno smo mi prevazišli vrijeme, davno smo mi prevazišli i sam vidljivi univerzum. Davno, a i danas smo to radili kroz svetu liturgiju. Potrebno je da se prisjetimo ona sveštena, tako zvana anamneza, da se sjetimo onih događaja koji su se već odigrali. Bitveljema, Nazareta, Djecimanije, Jerusalima, Jelanske gore, sveštenog raznesenja, da bi se sjetili i onog nad Nebeskog, gdje je Gospod naš Isus Hristos u tijelu, kao što i mi imamo tijelo, Сjedi se desne strane Богe i oca, kroz cle u dajućjem potpuno nove могуćnosti. Neит ne izmje. Ne izmjene koje se tiču samo временe i prosre, него mnogo klopnije izmjene. S тим, što treba znati, treba priznati i treba se pogoniti da to niko ne može da namu radi do Гпод, светa троjica, ac, sin i sveti дух. троjica jednoslušna, životvorna i Majka Božija Presveta Bogorodice dakle, ako smo zainteresovani za promenu, možda mi uopšte nismo dakle, ništa na silu ako smo zainteresovani sve može vratiti i se ali pod uslovom da ispoštujemo da ispoštujemo ne bilo kako vrlo često mi hoćemo da poštujemo ali u mjerama naših mogućnosti i da ne ugrozimo svoj boizam i svoj neki privatni život, privatni biznis i ko, ko zna šta sve ne, iste oblasti privatno, ne braći sestva. Nego ako hoćemo da ispoštujemo savorno i u saglasu sa sveštenim ocima, sveštenim predsima, među njima sa sveštenim i pogonosnim Stefanom Piperskim. Da poštojemo svetopravoslavlje, da poštojemo sveto predanje, da poštojemo sve te hramove koji su majci Božoj posvećeni, praznike i da poštojemo iznad svega, a u skladu sa svim sveštenu liturgiju. Treba mnogo, braći i sestre, samo krenimo da držimo ono što je Sveta Trojica blagoslovila, što su Sveti oci podržali. Vratimo se svetoj liturgiji. Vratimo se sveštenim postovima. Ne može bez posta, braćo i sestri. Ne može bez srijeda i petka. Ko hoće da primi blagoslov, a ne posti srijedom i petkom, neka mu se ne nada. Ko hoće da primi blagoslov, a ignorišuje svetu liturgiju, neka se ne nada blagoslovu. Ko hoće da mu bolje bude u kući, da mu djeca budu bolja, zdravlje, život, vrijeme, vječnosti a ne poštuje onu koja nam je spasitelja rodila i kroz koju nam se spasenje izlilo i izliva, evo, do dane današnje, taj neće gledati blagoslova. A ko nju ispoštuje, presvetu majku Božiju, njega će, brađe, automatski, obratite pažnju, ispoštovati i sveta trojica, otac, sin i sveti duh, jer koji će sin poštovati onoga kojim u majku ne poštuje, Šta mislite danas? Rođenje majke Božije. Njen rođendan. Šta mislite da, da nebesa očekuje od nas? Ove je to umrtvilo oko nas. Malo koda se pokrenuo. Malo koda je došao. Malo koda je ispoštovao. Malo koda slavi njen rođendan. A zavud se mi rađamo, braće i sred, Zavud mi slavimo svoje rođendane. Ako ne slavimo njen rođendan i rođendan njenoga sina, našega spasitelja. Nama života nema, možemo mi, mi da živimo milijardu godina. To nije život, braće i sese. to je smrt u trajanju. I još nešto, ko ne bude ispoštalo majku Božiju, vječno će da živi, braće i sese. Ko ne bude ispoštalo crkvu pravoslavnu, onako kako se ona poštuje, jer nije bilo koje poštovanje crkve, poštovanje koje svešteni savjet Svete Trojice prima. Ne, braće i sestre, treba pitati Svete Oce, Ostroško, Svetionika, Vasilija, Stefana, da nas oni nauče kako se pošte. Mi to ne znamo, Svetoga Salva, treba dati Svete Apostole, Svete Oce, ne znamo mi kako se to radi, moramo da naučimo. A ako naučimo i ispoštujemo, bit ispoštovani, braći se, pod svetih nebeskih sila. Znate koliko angela ima, sveštenih revnitelja, za pravdu, za istinu, i svi su čovekoljubivi, ali dube čoveka, ljube ljude, ljube gradove, ljube narod, porodicu, manastir, parohiju, sveštenika, monaka, hrišćanina koji dubi mater Boga njihovoga. I tu su neprestano, ne samo angel čuvar, nego svi serafim na čevu sa arhistratigom i hajivom, brzo da pomognu. Ako ne vjerujete, braće i sestve, vi možete to da probate. Probajte da promijenite odnos. Unesite ikonu Majke Božije. ne bilo kako. Otrudite se, neka bude kandilo ispred njene ikone. Neka gori braće i sese. neka neprestavno gori jer je dama velika ta, ta svjetlost nam je danas potreblja nego ikad. Da se čita akatist, da se mijenja, posepeno mijenja odnos prema presvatoj bogorodicam. Samo na ta vrata uđemo i zići ćemo iz problema, iz gladi, iz pustoši i pašu naći. I život naći i to ne bilo kakav život nego da ga imamo izobilju. Ta vrata mi smo danas otvorili, na njih ušli i zaista pašu našli. Koju pašu? Sve to tijeli krv. Koga? Sina Božjeg i sina njenog. I tom krvu smo se danas i tim tijelom većina, ne svi, napojili. A znate da se to već jutra ovdje dešava. I sutra u nedelju će biti ta sve ta liturgija. I svake nedelje a u ovom sviru i češće nego jednom nedelju to je braćje sve sa nebeska paše pasimo dadkve kao slušne ovce da bismo mir nebeski primili u srca naša život vječni primili još ovdje za vremena da bismo mogli i u vjernosti da se prepoznamo da bismo i u vječnosti mogli vječno da slavimo mater Boga našega koje je časnija od Herovima i Serafima, neuporedivo, i zajedno sa njima da je stvarimo, zajedno sa svetim Stefanom, koji bi to i tekako volio, više nego bilo šta drugo da nam se desi, da majku Božju zavolimo, jer i on zna i svi svetitelji da je tu spasenje, po majku Božju voli, njega i Bog voli, Bog mu pomaže, Boga progosilja, I u vječno i blažno carstvo vodi. Koga i mi da su udostojimo molitvama svetoga, oca našeg Stefana Piperskog, a molitvenim zastupništvom one koja nam je spasitelja rodila i carstvo objavila. Amin. Bože daj.